Вона деяку хвилину мовчить, немов борючись із собою, і нарешті кидає. «Через що ви мені кажете... ви?» І зараз же, не даючи відповісти мені, гаряче каже далі. «Хіба це щиро, по-приятельськи? Ви боїтесь, що я не так зрозумію? Але це неправда. Ви знаєте, що я зрозумію так, як треба. Але вам просто не хочеться чужість. І як же тут по-приятельськи? Навіщо? Хм. Але ж ви саме весь час кажете мені «ви». Що значить? Я мушу так говорити, коли вам неприємно інакше. Але я... Але мені ніякого й соромно казати «ви». Ну, добре, давай на «ти». Ні, я примусом не хочу. Та чого ж примусом? Я тільки... Ну, як тобі сказати? Я тільки думав, що так більше підходить. Але я згоджуюсь, що це неправильно. І коли хочеш то мені й самому якось ніяково. Ну, край. Так, давай руку. Я усміхаюся і простягаю руку. Клавдія Петрівна сидить непорушно, дивлячись униз, потім помалу і соромливо подає руку. От і чудесно. А тепер давай балакать. Насамперед квартиру треба змінити негайно. Далі взяти прислугу, купити меблі і добре годуватися. Хазяйнує сестра? Сестра, тільки... Значить, ми з нею підрахуємо ваш бюджет. Це перше. Так, але ми вчора заплатили за помешкання, і Оля каже, що не можна кидати грошей, треба добути дурниці. Здоров'я дорожче за гроші. Ну, це ми з нею обміркуємо. Так, тепер, значить, далі М -м, ти хочеш жити в Києві? Так, поки чудово, тим краще. Значить, мені можна буде відвідувати вас. Так? Клавдія Петрівна мовчить. Можна, Клавдія Петрівна? Що значить майже пошипки, каже вона? Ти ж сам знаєш, що... Навіщо ці питання? Ну от, так. Я думаю, про що б ще умовитись і не знаходжу нічого. Мені чогось ніякого. У цей час у спальні чується раптовий голосний плач Міки. Клавдія Петрівна як опечена схоплюється зі стільця і біжить туди. Я теж з тривогою спішу за нею. Біля колиски на приставленому до неї стільці стоїть Костя і знову винуватими округлими очима дивиться на Клавдію. «Що ти зробив йому? Що ти зробив?» – жахом кричить Клавдія Петрівна. Костя ще більше лякається і белькоче. «Я нічого не зробив, я тільки хотів поправити у кривальце!» «Брешеш, поганий хлопче!» «Кажи, що ти зробив? Кажи, бо я тебе!» Костя затуляє руками голову. Як від ударів і присідає на стільці, Клавдія Петрівна кидається до Міки, який, між іншим, уже спить і не чує нічого. Вона ще деякий час стоїть, нахилившись над ним, потім запинає колиску білим запиналом і, повернувшись до кості, що скорчився на своєму стільці, грізним шепотом говорить, «Як ти ще коли-небудь посмієш підійти до нього, тільки підійти, я тобі не знаю, що зроблю». Забирайся на кухню, там сиди. Геть. Костя скоса, понуро й коротко, як наїжене звірятко, поглядає на матір, зсувається зі стільця й помалу йде до дверей. Біля порогу він вибухає риданням і вибігає, злісно й дуже грюкнувши дверима. Його ридання викликає в мені жаль грюкання дверей, роздратування й тривогу. Хто його знає, що він почуває, доміки це й хлопчина. Мабуть, ревнує до нього матір і ненавидить за те, що той одняв у нього її любов. А Клавдія ж не вміє добре ні пояснити, ні керувати його почуттями, тільки й знає, що кричати на нього або цілувати безглуздо. Роздратування з кості переходить на Клавдію, а тривога стає важкою, застиглою. Ах, паскудний хлопець, це страх, що за дитина! Скільки разів казала я йому, не смій підходити до колиски, просто хоч бить починай. Я втримую себе, щоби не сказати їй чого-небудь гострого. Ми переходимо знов у першу кімнату і деякий час мовчимо. Клавдія, видно, вже забула про цей маленький інцидент і думає про інше, знову хвилюючись. Але її хвилювання і весь притихлий боязкий, трохи непонижений вигляд гидкі мені. От вона вже і забула, вже заспокоїлась, питання вичерпане. Вона думає тільки про себе, скрізь і за всіх, де тільки за себе. Її все хвилює, сердить, радує настільки, наскільки торкається її. Як тільки відсунено причину, що зачіпає її безпосередньо, вона вже не думає, не реагує, заспокоюється. Передбачення, аналізу. Здатності до висновків, ані крихти немає в неї. Адже ясно, що між дітьми заводяться тяжкі, ненормальні, погрозливі відносини. Ясно, що треба зараз же негайно поставитись до цього уважно, розумно. Треба щось робити, робити систематично, любовно, спокійно, не випускаючи ні на мить з уваги і не заспокоюючись. А вона вигнала Костю в кухню... Аби Міка не плакав і не баламутив її сліпого, бурхливого, материного чуття й на тім скінчила. Ну, на якого біса був цей жах? Що тут такого жахливого сталося? Можна задати тобі одно питання, якове, раптом боязким, насиченим хвилюванням голосом, говорить Клавдія. І ця її манера підходити здалека... Не просто до мети, а несміло й, ніби підповзаючи, теж дратує. Будь ласка, питай. З усієї сили я намагаюсь говорити спокійно, вона мовчить. От, мовчить і мовчатиме ще довго, потім трошки підповзе і знову замовкне. Ти не сердишся і не буде гидко? Чудна ти, Клавдіє. Звідки ж я знаю, про що ти будеш питати? Питай. Але ти не думаєш, що я. От ти вже розсердився. І не думаю. Ну, даю тобі слово, що не буду сердитись. Питай, що хоч. Тільки швидше. Вона довго, мовчки хвилюється і нарешті тихо, убито кидає. Ти любиш кого-небудь? Так я й знав, що вона про це спитає. Це зветься дружбою. Вона, мовляв, ніяких надій немає. На хвилю одначе мені стає шкода її. Її вигляд такий напружено притихлий, наготований до всього і все ж таки з якимсь сподіванням. Але момент дуже слушний, щоб у самім початку вияснити наші відносини. Власне, це те, що я повинен був сказати під час обговорення умови. І я серйозно, твердо відповідаю. Так, люблю. Клавдія не робить ні одного руху і нічого в ній не міняється. Тільки її мовчання та непорушність Тягнуться занадто довго. Вона... Дівчина, хрипким шепотом каже вона вниз. Дівчина. Знову велика пауза. Ти женися з нею? Женюся. Вона кусає нижню губу, кусає довго, важко. Голова помалу схиляється, немов ховаючи від мене лице. Швидко, шепотом питає вона... Тут мені не вистачає духу сказати на цім тижні, і я легкодушно, своїм звичаєм, зриваюсь зі своєї й кажу. Місяців через два. Клавдія важко встає і, не кажучи ні слова, виходить у спальню, відвернувши від мене лице. Я закурюю і, покашлюючи від важкого, досадливого почування, ходжу по кімнаті, натикаючись на стільці». За вікном без руху сизим димом стоїть туман, крізь який невиразно проступають обриси будинків і вікон.